Johan den larun batean, angelu eta biarritzeko ikastolek anturatutako gliseguna ginuen. Kari haortarat, hainbat aktibitate probosatuak ziren, izan legatzeko kirol zeinbeste. Zinez denetarik bazen, jenden anletik ere denetarik aurkiziteken, haur gazte, heldu, talenoko gazte. Euskaldun zain egtaldun, eta euskaldunetan iparletik eta egualdetik ere bai. Hora zornotzatak bat, kasualitatez hor gaini zebilena eta glisegunean gelitu, bere aurrekin kontent. Ba, etorri gara ondertza eh, ondartza da ikusi dugu holako Girona eta erabaki dugu hemen geratzea. Txikitzuk eta oso superposik eh, euskera egiten eta hemen gara. Ba ideia oso ona iruditzen ja ta, es euskera ez, ez da bakarrik eskolan erabiltzeko, falean be ta umei eta horlako aktivitatea gustatzen jako zpio, eta ja, oso ondu iruditzen jat. Azkenean txikitzua, baina augurazoak ere, saiatu badie bere ume txua gase euskera zehiteat. Horrela, sustantzien txikitzua ikusten dabe, bakarrik txikien artean egiten da euskera eta gero kalian ez da euskera. Horrein, ikusdezagun egun horretan zurferak aslegitsa parte hartu duen haitzen arabera, ean glizegunean euskara bizi hote zen. Bizi zena, ez dakit horiei galditu beharko geniake, baina uh, behintzat uh, zaila txematen dugu gerozta gehiago um, bizia Euskaraz egitea, egitea, eta behintzat gaur euskarazari ari izan dira, eta kuk uh, giberetik insistitu gabe, behaz gauza hona da, eta ondoan erdaldunak zirenak errespetu guziz uh, segitu dute, eta begiratu dute, eta interesatuak ziru diten, behaz agian, Eginen <gazua> dute pausu bat uh, Euskaraz uh, ikasten azteko edo behintzat uh, haintzinago aekan txartzeko guzienez. Badirudi Euskara ikusgahi eta erakargahi egiteko saiak erak, bere elburua bete duela. Aroa eta baldintzak guziak beteak ziren. Halere, domaia az jende gehiago urbildu izana, merezi baitzuen.